Jó napot kívánok! Tisztelt Irgém és Uraim, kedves képviselői! Köszöntöm Önöket. Először is szeretném elmondani Önöknek, hogy rendkívül hálás vagyok a győrieknek, és rendkívül hálás vagyok a saládoknak. Rendkívül hálás vagyok a győrieknek, hiszen a győriek vasárnap úgy döntöttek, hogy fordásom ellenére velem együtt szeretnék építeni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 a fidesz Magyar polgári Szövetségnek. ezért az elkövetkezendő időszakban kilépve a Fideszből ügeszent polgármesterként fogom folytatni a tevékenységemet, együtt a Győriekkel, és természetesen együtt közösen a Fidesz-Kádiai Frakcióban. A másik, erről egyébként tegnapi napon a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 tehát az elkövetkezendő közében Győrváros polgármestereként fogok tevékenykedni. Tisztelt Tögyem és Uraim, Köszönöm az érdeklődést! Jó magam, Győrváros polgármestere az elkövetkezendő időszakban arra fogok terékeny, hogy eredményesen és sikeresen vezessük ezt a várost az elkövetkezendő évben. Nagyon szépen köszönöm! Viszontlátásom, Jóvisák! Polgármester úr, az ördög ügyvégyen mögött lévő személyeket ismeri? Köszönjük polgármester osztalait, ahogy ezt korábban emléktetem kérdések, fejletésére valamint interjút készítésére ezt után nincsen lehetőség. Megértő együttműködésüket, valamint a mai eszeményen való részvételüket és tiánukat. Köszönöm a további négy két napot kívánok, hogy kutának viszontlátás. Mi tudom, hogy álltad neki milyen napon? Mindenki leül, nem fecsek kerül. Minden olyan tettet, mitől késő szenvedhet egy nem tökéletes kialakulása. És most nem is gondol, csak alpában horkol. Csak meleget termel azért, hogy egy perccel előtt költse ki a világ földi A központtól kapta, hogy maga alá rakja, érleje szerényen, üldögéljen egy rémen, mindenki a saját maga cserél. Már reped ez a burkas, előbújik egy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 Központok kapta, hogy maga alá rakja, ér szerényen, üldögéljen egy rémen, mindenki a saját maga cseréljén. Már repedez a burka, előbújik egy durva elkövető egyén, perverz és kretén, ő és férfi egybe, és ha úgy hozza kebben, lesz majd az mi. Hát a kettő között vergődöm a két.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 De vannom kell hogy más legyen. A kis hazatér mindent tavassal. Afrikában mi tapasztalattal? mi a. Jó reggelt, ilyen felhatalmazás, ilyen legitimáció, szűk felhatalmazás, szűk legitimizáció, köszönöm. legitimizáció ilyen szó nincsen, ahogy a telefonjának sem volt fülhősebb értelme. De ki? hogy hasz... már, már megél hazudik, sőt azt is mondta, hogy rövid, vagy ki bizonyos hazudik? ideig kilépek a Fideszből. Úgyhogy ne haragudjon, miről beszél?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 hogy mi az, ami egyébként az emberek fejében a latin kapcsán leképeződik, és azt gondolják, hogy olyan szó van, miközben az ön által használt szó nem létezik. De ennek a legkisebb a jelentősége. Egy másik bolygón kéne letenni a plédet, Valamint is sebb idám a feját, és a kézben távkapcsoló van. hogy akkor mi legyen Bélete kutcánga a forkasó, és nézik a sok fényes ablak. I'm not afraid. Neked kedné is fegyél egy leme! Annyira szép kemény élete. Anny sok szép élni vármik rád. Király lányok, fele királyság. Azt szeretném önögtel megkérdezni, hogy önöknek könnyen megye bármelyik. Rövid. Hangrészlet után azonosulni azzal, akibeszélt, vagy itt ellenkezőleg.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 Nem különösebben érdekes az, hogy én mit gondolok a tekintetben, hogy hogyan jutunk csöbörből vödörbe, de amíg jelentek az árbocskosárból, addig jelentek. A két felvétel közötti különbséget zongorázni lehet. A borkai féle bejelentésnek tízes skálán nagyjából kilences, a baranyi-krisztina féle bejátszásnak, illetőleg hát ennek a hangrészletnek a jelentősége tízes skálán.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 Erkölcsi megítélése odáig süllyedjen, hogy egy hajón többen jelenlétében azt csinálja, amit csinált, az, az, az azt jelenti, hogy semmilyen önkontrollja nincs. És ha egy embernek ennyien nincs önkontrollja, nem lát semmit, nem érez semmit, az az ember nulla, az én véleményem szerint, és ez nem polgármester, igen, nem ember. Ebbe, ebbe, ebben önnek semmilyen vonatkozásban. Tehát amit mond, az, az teljesen helytálló szerintem.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 061-489-0999 és 0636-77-1161. Jó reggat! Jó reget, uh, egy kérdést, hogy elkövetette a Fidesz annyit, hogy igen. Elkövetett, igen, hogy ezek a polgármesterek ebben milyen szerepet játszottak, kicsit vagy semmiért, de mindegy, a választók, őket is bünteték azon a módon, hogy nem folytatják. De én nem ezt kérdeztem, Azt kérdeztem hogy a polgármesteri hivatal dolgozóit egy kalap alá kell -e venni nem, a polgármesterüknek. Nem, nem kell egy kalap alá venni. Egyébként Krisztina, Baranyi. Krisztina egy, Bocsánat, baranyi Krisztina egy akcionista ellenzéki politikus volt. Úgy látszik, hogy ezt kívánja folytatni, pedig talán Csingizkántól származik, hogy harcol, slóról kormányozni ezt nem fogja tudni megtenni, akkor napcsai meg lesznek támlálva. Mit kezdjek én, aki hetente beszélgettek a Mohácsi polgármesterrel, amiközben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 Én azt nem, tudom, én nem, én nem vagyok politikus, a Én most az újságokról kérdeztelek, nem a politikusokról. 061 489 099 és 06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 amelyek csontvázakként fognak kihullani a szekrényekből, és amelyel elvileg, ha nem csinál semmit az ellenzék, akár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 Én az utolsó héten nem beszélgettem Várnai Ilásztóval, és amíg ez a rádióm is adás, soha többet nem is fogok. 10%-ot kapott Zuglóban. Jó reggelt. Jó reggelt. Ja, is Jó napot. Ezek között, az ügyek között van egy érdekes kapcsolat szerintem, ami legalábbis nekem érdekes hogy világossá vált, hogy a, a kormány miért nem csatlakozott az európai ügyészséghez. Ugyanis van ugye a Baronyi Krisztina, aki nem a rendőrséghez, nem az ügyészséghez fordult, a hanem nem elkezdett öntevékenykedni. És van a másik ügy, ahol ahol ugye érvényes akár a névtelem feljelentés lehetősége is, tehát ha ellangozanak ilyen vádak, akkor egy ügyészségnek szerintem hivatalban már ég kellett volna ezt, azt csinálnia. És hát ezek a dolgok nem történtek meg. Na most, most ad is érdekes lehet, hogy az európai ügyészség az audit fogja majd vizsgálni, hogy, hogy fizethet ki ilyen horribilis összegeket valakinek, aki, a, a, akiről lehetett szerintem már annak idején is sejteni, hogy saját fog fogva. De az ad, és Audi a... megszólalt és elmondta, hogy milyen közvetít. Nem, nem szeretnék olyasmiről beszélni, amit részleteiben nem tudom, de az Audi kiadott. Én, én olvastam, csak nem tudom fölb, fejből fölmondani, de most amit mond, abból az is következik, hogy minthogyha egyébként a most nyerőfélben lévő ellenzék se akarna csatlakozni ahhoz, hogy legyen európai ügyészség, márpedig pedig korábban nem ezt mondták. Hát ez az. Hát itt a, a bibi. Tehát most az ellenzék is öntevékeny, ilyen önbíráskodás szintjénak, hogy Nincs még olgalék. önbíráskodás, csak azt szeretném önnek mondani.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 Jó, egész János Kótiános vagyok. Figyelj! Azt szeretném mondani önnek, hogy ne adja föl. Tehát abszolút arra van szükségem az országban, hogy ha lesz egy hatalomváltást, akkor felegy és korrektan működjön. Nem, nem lehet máshogy. Tehát egyébként visszaépítjük ugyanazt a rendszert, amit most el akarunk És akkor én mit tegyek? Aztán, hát nem, nem mondja semmit, ne adja föl. Egy nem értem, hogy ön ezt akarja szállni, ö, ö, ö, akar, kimondatni a ö, telefonálókkal, hogy ezzel értsenek egyet, hogy nem értenek egyet, ö, és egyszer nem értem, hogy miért, nem érti, hogy miért értik ezt a Nem területen. akarom, egyébként nagyon jól beszélt. tehát tényleg szerettem volna valamit kimondatni, ma nem akarok. Ma olyan Jó. mélyen magam alatt vagyok abból adódóan, hogy tegnap arról tájékoztattak engem, hogy esélye nem volt a civil rádiónak.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 <gül> elképesztő. Elképesztő. Lehetséges, rosszul tájékoztattak? Nem, spontántot tőle, hogy nem. Hát, tisztán. Elnőstől, a koroná. Az a baj, hogy ez a, a fülesztő, kipasztott egy a mocsikós történet, és, és szerintem egyre érzik azt, hogy egyre forróbb körülötti a levegőt és ezáltal egyre ingerültebb és egyre nagyobb hatású ellenlépéseket tesznek, és oda is tapnak esetek, ahova nem biztos, hogy kellene. Igen, hát ez Már... könnyen lehetséges, csak hát én egy olyan fűszál vagyok, amire a rálépnek, akkor viszonylag hosszú ideig tart, amíg felegyen esetem, ahogy múlik az idő, egyrészt harcedzettebb vagyok, másrészt meg öregebb. Az egyik pozitívum, a másik is lehet, hogy az, de nem biztos. 06148909999 és 0636771161. És még egyszer, soha ne felejtsék el, hogy azt mondtam, tízes kell, tízesre érülök az ellenzékgyőzelmének. Jó reggelt! Jó reggelt! A rádió megszüntetésével kapcsolatban, ha mondjak néhány dolgot, egy vagy két évvel ezelőtt végignéztem a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 szerintem vissza Balani Krisztinához, de én két napja gondolkozom azon, legalábbis azóta, mióta Balani Krisztina ezt lebegteti, hogy ott íratt megsemmisítés van. Ha megváltották, polgármesternek, van-e joga neki ebben szemben eljárni? Van-e neki? Joga valamit ott eljárni. Persze. Ha van joga, akkor miért nem teszi? Mert az, hogy odáll az ajtóba, szerintem az és úgy viselkedik, mint a nem megváltozott polgármesternek ellenzék. Ha, ha, ha nem teszi, akkor szerintem ebben vala, valami nem stimmel. Ha teszi, akkor meglátjuk, mi lesz. De én, én az, én a, nekem a, igazából az izgat engem, hogy mi van akkor, ha olyat talál, ami nem tetszik neki. És ez nem csak rávonatkozik, mert azért ugye, ahogy... ahogy ja, az be, ugok... be, be, be kell várni, de egy dolgot akarok neked ezzel kapcsolatban mondani, mert túl Csabát fel kell hívnom, hogy gyakorlatilag a Baranyi Krisztinában volt beszélgetéssel azt is szeretném illusztrálni, hogy mennyire nem egyszerű, vagy mennyire nehéz, ha tetszik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 de most az önkormányzatiról beszélek. Igen, igen, csak hát azt nem fejtettük kellene, azt kérdeztük, hogy volt egy ilyen, ilyen győzelem. Nem, nem, itt, itt most az önkormányzatiról van szó. Volt, ilyen győzelem volt fordított arány igen, mikor 2010-ben a Fidesz ugyanilyen arányban nyert, és azon dolgoztunk az elmúlt jelentévben, évben, hogy ezt megfordítsuk. Úgyhogy nagy örömmel... Elgondolkodtatja a... önt az, hogy ilyen zuglóban 10 évenként előfordul, miközben elvileg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 Úgyhogy ez egy, ez, egy, ez egy óriási lehetőség, ez egy jó alap a következő országosi választásokra mindenképpen. És az emberek azt, azt látják, hogy átszakadt egy gát. Eddig az a, az, az apáti, ami, ami arról szólt, hogy nem érdemes itt semmit tenni, úgy sem fog történni semmi, az most megszűnt, az most kötél vált ebben a pillanatban ezzel a választásra vasárnap. Mert most már hisznek az emberek abban, hogy igenis lehet változtatni. Van eszély van remény a változásra, mert hát itt ezzel kérdő példát, tehát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 A legtöbb problémája lesz majd, hogy. De ezt e, meg fogja e, tudni önoldani, miközben önnek ezügyben tulajdonképpen nincs is feladata. Vagy van? Hát annyiban van feladatom azért, hát azért mégiscsak egy felelős politikai vezető vagyok ott a kerületben, Megválasztott Bászországi képviselő, aki, aki, aki azért felelősséget érez az iránt, hogy, hogy a következő országképválasztásokon is nagyon jó szerepet Jó, De legyen. most maradjunk az önkormányzatinál, itt lehet más másabb... a kérdés. oda, oda kanyarodok vissza, tehát az akkor lesz sikeres.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 ott ezért nem lehet. Ha ott is között Igen. jelölt lett volna mindenki, akkor egy frakcióba ülne természetesen mindenki. De ez nem Tehát a felé is... mutat, hogy akkor megszűnik az önállóságuk és előbb-utóbb, amit a frakcióban tesznek, az egyébként pártszinten is meg kell, hogy jelenjen? Hát ugye nem azt jelenti, mert szűnne meg az önállósákat hát attól, hogy valaki, egy, egy más pártnak a tagja, attól még tud egy adott frakcióban közösen együtt dolgozni a többiekkel,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 Újpestiek vannak, fradisták, nem sorol a végig, nem tudom, hogy... A, a, a tudják, hogy ki Nagyon jól beszél, de e tekintetben, ezt kérdeztem, hogy e tekintetben egyébként a frakció így fog működni? Hát ugye jó példa, amit most mondott, tehát egy válogatott, amikor Igen. megy a pályáról, a különböző klubokból ott levő játékosok rúgják a labdát, de a szereplésükből aztán, amikor hazamennek, tudják, hogy ki klubból volt ott. De Jó, csak az a kérdés, hogy amíg eltenni. a válogatott ritkán játszik és egy nemzeti bajnokság van, addig ezeknek a pártoknak a hétköznapi élete hogyan alakul a válogatott meccsektől függetlenül, hiszen a válogatott meccsekből is sokkal több van. Milyen teret marad a pártoknak arra, hogy megjelenítsék saját magukat, de ugye most olyasmit kérdezek, amit megkérdezhetnék nyugodtan fél év múlva, de fél év múlva nem lesz rádió. Hát, hát. De hát azért remélem, nem tudunk őszintén remélem, de, ne, de biztos érti, amit kérdezik. Hát Én, ilyen érten, szituációban mondom, mondom. ön sem volt még a büdös életben. Mondom, mondom is a válaszra. Hát tehát az, az egy önkormányzati frakció, most az önkormányzati szintet nézzük. Igen. Egy önkormányzati frakció.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 Hát ugye. Ha, is... Egy riporter azt kérdez, ugye, Tóthúr, ilyen frakció, mint ami most létre fog jönni, ugye? Ilyen még nem létezett? Ilyen most még nem, de, most létre nem létezett. De És az azt tudjuk, Tóthúr, hogy ez létezett. az állat, ami így létrejön, az állat az idézőjeles értelemben, az egyébként abban az evolúcióban, abban a politikai evolúcióban, amiben élünk, mennyire lesz életképes, azt ön látja? Hát, az abban résztvevőktől függ. Tehát, hogyha felnőnek a feladathoz,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 tehát mindenképpen olyannak kell lenni, aki ha. Aki okay, rendben van gyerekek, tapasztalat. Akinek megfelelő tapasztalata van, aki tudja ezt a frakciót irányítani, akinek megvannak a helyi ismeretei, megvan a működésről az ismerete, mert egyébként, ha nem olyan, akkor ez a frakció nem lenne. Rendben van, lenni. de akar válaszolni a kérdésemre, vagy inkább nem? Most személyre kíváncsi? Nem, történt? párt, nem, nem. Ennyire nem vagyok önnel barátságtalan. kérdezem, melyik párt? Most mondom még egyszer, nem. Ne, itt. E Abba a pillanatban, amikor ez, ezek a fiatalok bekerültek ebbe a közös olvasztó tégelybe, megszűnt az, ugye, mint ezzel a pályára... figyelj, eddig az... minden kérdésemre válaszolt. Nem Várj, kell, hát hogy az szemét az az mondja. Az azt mondja meg, hogy mi lesz a kiválasztásnak a szempontrendszer. Az, amit elmondtam, hogy ki van olyan tapasztalata, ki az, aki ezt fölvállalja. Lehet, és az nem a párszer voltak... Állj, van kettő, és nem ugyanaz, hogy kinek van nem, ki ki ki nem. Ez a aki felvállalja ez az is jár, mert ott irányítani, vezetni kell egy csapatot. Elnézést, mondja viccet de. mondjam önnek, amikor a róka és a sas ott vannak a templomtoronyban, és kiugrik a róka, széttárja a karját, mint a sas, és azt mondja, a sas bátor, nagyon bátor. Nem szeretném, hogy a frakcióvezető erre a sorsra jutna. <gül> nem, nem, nem, nem. Ez, ez nem így működik. És eh, azt mondta, hogy aki vállalkozókedvet érez. Hát a vállalkozókedvet, az, az ember nem lesz sas. Megvan kellő tapasztalata, és vállalj is, mert vá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 és én azt gondolom, hogy én Bárnai Lászlóval a büdös életben nem fogok beszélni, ha összeakadunk az utcán, akkor köszönni fog neki, mert azt gondolom, hogy azt nem úszhatom meg, de az, amit ő az elmúlt hetekben tett, különös tekintettel arra, hogy van némi helyismeretem, és látom azt, ami, vagy láttam azt, ami történt, hogyan fog tudni ez a, kép, tehát ez a képviselőtestület, Miközben nem morális idérését szemben velem, lehet, hogy én se csinálom jól, vagy nincs is rá szükség, hogyan fog együtt dolgozni egy olyan emberrel, aki így viseltetett a korábbi polgármester, vagy adott esetben őrend. Hát eddig sem nagyon kellett együtt dolgozni, hogy mert senkinek mert nem is lehetett vele együtt dolgozni, mert ez, amit most mutat, ez a. 10%-ot kapott az hogy nagyon sok. Hát, azt a, a két tarkó kutyapát is kapott ennyit, és nekik is van egy képviselő a testületben. Ez is nagyon sok. Jelezném zárójelben. És ennek ellenére hiába kapott 10%-ot, a Torrács több mint 50%-os eredménnyel nyert. Tehát egyértelműen látszott, hogy Várnél László a szereplésével nem. Korábban régebben mindig azt gondolta mindenki előnyebb, hogy a baloldal gyengít, egyáltalán nem a baloldalhoz tartozik már. Hát uh, Roszgonyi Zoltán volt az elszenvedője Várnél László szereplésének, mert leginkább tőle vitte el szavazatokat, az most most a szavazatokat, most már világosan látszik. De ő is ezzel, bent a lesz. ezzel a stílusával, mint művelt de hát el kell rajta, úgyhogy ha a válaszok úgy döntöttek, hogy vármány is szükség van, hogy szeretnék ott látni, akkor a két farkú kutyapárt képviselő mellett majd melücsörög. Mennyire örül? Már ki? Örül. Hát a, a, az eredménynek hogy ne örülnek, hát óriási öröm, mert óriási siker ez, hisz 15 körzetből 15-öt nyertünk meg, a polgármester jelöntünk 50 fölötti eredménye győzött. Mennyi tett, idő kell ahhoz, hogy az uglóiak érzékeljenek bármit abból?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 Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Folytatódhat a gyógyszeripar fejlesztése így, az a magyar gazdaság egyik húzó ágazata marad a következő években is, Ezt mondta a pénzügyminiszter kedden a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének Budapesti konferenciáján. Marga Mihály az állami támogatások folytatását ígérte az ágazat szereplőinek, tekintettel a gyógyszeripari innovációk időigényességére és a magas költségeire. Hangsúlyozta, hogy a gyógyszergyártás adja a magyar bruttóhazai termék 6%-át, valamint a kutatási és fejlesztési ráfordítások 5 -dét. innovációi pedig jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság versenyképességéhez. Jó utószezonra számíthatnak az utazási irodák az eddigi foglalások szerint, ezt mondta a Magyar Utazási Irodák Szövetségének Marketing és Kommunikációs Bizottsági Tagja Kedden az m Bakó Balás hozzátette, hogy az utószezon általában nem a tengerparti nyaralásokról szól, inkább az európai kulturális körutazások, városlátogatások időszaka. Ilyen foglalások nagy számban születnek a távolabbi kontinensek, Észak-Amerika, Dél-Közép-Amerika és Ázsia is nagyon népszerű célpontok jegyezte meg. Elmondta, hogy a szeptembertől kezdődő utószezonban nagyon jó árakon lehet foglalni, és egyes mediterrán térségekben a nyárhoz képest kellemesebb időjárásban tölthetik a nyaralásukat a foglalók. A charterjáratokkal utazók általában 8 napos nyaralásokra fizetnek be, európai körutazásokkor az 5-6 napai jellemző, míg az Amerikába és Ázsiába indulók közül sokan 10-10 Négy napos körutazásokat választanak, ismertette a Balázs. Szombaton a bécsi kemény pályás férfitelisztón a selejtezőjében tér vissza, többhetes kihagyás után Fucsovics Márton. A világranglistán 69. magyar játékos szeptember végén izomgyulladás és részleges izomsérülés miatt visszalépett a pekingi versenytől. Az elmúlt héten Budapesten edzett, és korábbi tervei szerint a jelenleg zajló Stokholmi tornán indult volna el ismét. Kedden közösségi oldalán bejelentette, hogy azért nem lépett pályára a svéd fővárosban, mert az orvosok azt mondták neki, hogy hirtelen terhelés hatására rosszabbodhat az állapota, ami talán a következő évet is érintette volna. Mérlegelve a helyzetet, visszaléptem a Stockholmi versenytől, hogy az év utolsó két tornáján Bécsben és Párizsban tünetmentesen tudjak játszani, közölte az MTK teriszezője, aki szombaton a selejtezőben kezd az osztrák fővárosban. A NATO-ban is tárgyalni kell Törökország szíriai katonai műveletéről, és kívánatos, hogy a szövetség valamennyi tagországa hasonló következtetéseket vonjon le, mint az Európai Unió. Ezt mondta Angela Merkel német kancellár kedden Berlinben a norvég miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után. A politikus kérdésre válaszolva fontosnak nevezte az eu külügyminiszterek hétfői tanácskozására hozott döntéseket, és kiemelte, hogy örvendetes, hogy a tagállamok között egyetértés volt. A NATO tag Norvégia hogy hazájai azonnali hatáján leállította a katonai felszerelések törökországi exportját, és Németországhoz, illetve az EU-hoz csatlakozva elítéli a szíriai török offenzívát. Norvégia felszólítja Ankarát, hogy hagyjon fel a művelettel, és tartsa tiszteletben a nemzetközi jog előírásait tette hozzá. Itt szeretném elmondani, hogy ugye ma 16 a 16-a szerd, van, holnap-holnap után lesz kelyfejancsi. A jövő héten, csütörtökön és pénteken, 24-én és 25-én lesz kelyfejancsi. Az azt követő héten, 28-án, 29-én, 30-án és 31-én, elsői mindenszentek napján nem lesz kelyfejancsi. És nagyon fontos, hogy 4-én hétfőn, tehát november 4-én hétfőn Károly napján,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 Arra lehet számítani, olyan munka, munkára, olyan kemény uh, kitartása és, és uh, non amilyen én eddig voltam. Elnézést, semmi, mit semmi más nem, ön akadok... nevező nonkonformizmusnak. Hát uh, én nem, semmilyen megalkuvás. De hiszen... a non-konformizmus és a nem megalkuvás, az nem ugyanaz? Jó, hát nézd, az lehet várni, amit eddig láttak tőlem. Ugyanilyen polgármester leszek,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 Körülbelül három honnan éve. tudja azt, hogy ki kormánypárti abban a hivatalban, és ki nem? Hát, ezt azért lehet tudni. De honnan? Hát például a pártállásából. De honnan tudja olyan a pártállását? Hát <gül> nem, nem szokták eltitkolni, hogyha valaki fideszes. De a hétköznapi munkájuk folyamán kiderül az egy önkormánypárti. Nem hivatal, ez nem hivatalnokokról beszélek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 is elegük van, de elegük volt abból, hogy ez az önkormányzat és ez a politikai vezetés működött Ferencvárosban. Nem értettek vele egyet. Ezt is érted, de akkor azt kérdezem öntől, hogy ön, aki egy szókimondó valaki, mi nem mondja azt, hogy xy a engem, és azt mondta, hogy? Azért, mert ezek az emberek hogy is vették volna, és retorziók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 Igen, hogyha látnak ilyet, akkor remélem, hogy ezt nem fogják eltiskalni előlem. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy ezzel kapcsolatban jobb azért bizonyosságot szerezni. És utána Hozzá Hozzátérve... hát Ő szintén János, hogy ő meg akar semmisíteni valamit, akkor ő akkor azt úgy teszi meg, hogy egyébként valaki majd arról bizonyosságot tudjon szerezni. Én fordítva, én azt gondolom, hogyha valaki felhívja a figyelmet, tehát...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 Mert nem, nem, nem, nem kopogtunk az ajtón. Tehát, hogy ez valamilyen elírás, vagy valaki. Elnézést, valaki ilyen elírás nem létezik, és nincs helyreigazítása 24 pont Akkor majd helyre valószínűleg rosszul értette a, a, az újságíró, annyi történt, hogy mi az. Magsarolandnak az akkor most azt üzeni ön, hogy legközelebb küldje önnek, volt egy Ez egy barács... lényeg, ne, bocsánat, ez egy teljesen lényegtelen uh, tévedés. Elnézést, ez én nekem történt. kell dönteni is a hallgatóimnak. Tehát ide az van írva, hogyan fogadták hát, volt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 titkárság ajtóját. De ő ezek szerintem a titkárság vezetője volt, és ez a videón sincs rajta. Micsoda? Hát én amiről én beszél. nem beszél? Hogy iránycsatta az ajtót. Igen. Hát gondolom, hogy a, a, a, aki ott videóz, azért szerintem az is is A videón az látható, az hogy kinyitnak egy ajtót, majd becsuknak.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 de ő mégis Úgy. hitelt, tehát egymás után Persze, a, a, a... hitelt. Ezek után ne adjak hitelt ilyesminek, ne vicceljem már. Hát, öt évig végig néztem, hogy mit művelne. Öt évig végig néztem, hogy semmit nem adna, semmilyen de, adatot, de, ami de, érzéken, de azt nekem nem adnak. Aranyi magának a sikere azon alapult, hogy minden, amit mondott, vagy legalábbis a legtöbb dolog, amit mondott, azt később bizonyítani tudta. Isten mense, polgármesterként ezt a pozícióját elveszítse.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 Számtalan alkalommal gratuláltam a polgármester úrnak, amikor olyan helyzet volt, hogy, hogy gratulálhattam. De ez, hogy egy, más, ez egy minőségileg értem? más helyzet. Soha nem, fájt, soha nem fájt, hogy kijöjjön a számon azt, hogy gratulálok polgármester úr. Ön is ezt mondta, kvázi gratuláció. Így, én nem mondjam. értem ezt. Én ezt nem értem. Persze, ezt én is érettem. Miközben ön de, azt mondja, de, hogy, hogy szétlopták azt a kerületet, hogyan lehet valakinek úgy gratulálni, amivel egyben a saját ö, halálát, jogi elmarasztalását véli felfedezni az ember, ebben azért önnek valamiféle koherenciát látnia kellene? Ha polg... tehát hogy a választás eredménye,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 de, de aztán a... akkor, az akkor azt, hogy hogyan legyen akkor akkor ki a, a jóra törekvést tudja, amit másodpercek alatt másképpen fogalmaztam én csak azt mondom önnek hogy én ez miközben rám abszolút a türelmetlenség jellemző sokkal több türelmet kívánok önnek és szeretném önnek elmondani anélkül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 Tehát, hogy ez nem úgy történt, hogy én akkor felhívtam, hogy hoznám közel álló sajtót, hanem akik ott voltak sajtóban, mindenkinek ezt elmondtam. Egyedül a 444 öt jött oda reggel 8-kor. Igen, azért mondom, ez történt. Értem, tehát, hogyha ön ott lett volna, akkor önnek is elhozat, Nem járok eredményváróba. Igen, hát most érti? Tehát, hogy ez nem egy megtervezett. Volt én, ilyen én periódusom, az... de kinőttem belőle. Ráadásul a képviselőknek is, akik ugye akkor már.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 Nézze -e? nem tudom, hogy adhatok-e tanácsot, vagy nem tudom. Tehát tényleg, Figyelj, nem, én is adtam akkor, önnek, miért szeretnék... adhatna ön erre a rövid időre? Igen, tehát számtalanszor előfordult velem, hogy bizonyos információkat elmondtam embereknek, köztük újságíróknak, politikusoknak, a, nem tudom a környezetemben lévőknek, és, és rácsodálkoztak, és megkérdezték, hogy ezt honnan tudom. És én elmondtam, hogy a FIELA műsorában hallottam Elsimontól, Navracsicstól, Lázártól, nem tudom, Karácsonytól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 És ebben ma a Fidesz élen jár, mármint a nem rendelkezésre állásban. Rögök. Halló, jó öreg! jó Kívánok! Hát, gratulálni szeretnék! az utóbbi idők legizgalmasabb reggeli beszélgetése volt. Ön nagyon profi! De. Csak gratulálni tudok, tényleg. Na most Baranyi Krisztinával kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy ő nagyon fel van húzva, kicsit higadnia kéne. Ezt a helyzetet, ezt az őrt megsemmítő helyzetet szerintem neki találták ki.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 Én ezt gondoltam, de gratulat mindenképp, nagyon jó régeri misó. Nagyon szépen köszönöm, majd átadom a fiala úrnak.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 Annak erre, hogy fideszes vagyok, de én egy esebes kült megnéztem én, és ezt a videót azonnal. Először is ott, aki kiszólt, ott valaki beszólt onnan, hogy azért gratulálhatott volna. Szóval volt egy ilyen pikét megkezés annak a vezető hölgyek a barany oldaláról, és ahogy ezek ott vonultak, és hogy te mondtad csörtetnek, Ez nem akkor egy kicsit titkán teljesen mindegy, de volt egy kicsit megjelzés, hogy ne nem csak kinyithatta az alatt, hanem volt. Nem hiszem, hogy a Baranyi Krisztina, a, a Báskai Jellegi polgármesterének egy ilyen szituációban ilyen kötelezettsége csak, csak mondom, hogy ezt volt a videón, a videón ez volt hajta. csak mindegy, ezt csak ebben Ja, én, én küldtem egy SMS-t az ügybe, hogy én nekem olyan volt... Most nagyon sokat tudom, kaptam, úgyhogy nem tudtam meg. Igen, olyan volt ez a, ez a csörtetés, amit a a csörtetésnek neveszed, akkor a Lenin fiúk a téli palotában, ezeket lesz 17-ben körülbelül, hogy figyel, más Péter, a nehélyen. meg kell, hogy álljunk. A csörtetés is untig elegendő hangulatkeltő szó, nem kereszt Lenin fiúkkal kiegészíteni. Én két napja nyomom a féket ehhez a ez nem szeretném utólag elrontani az ízét. Abból adódóan, hogy olyan telefonbeszélgetéseknek adok hangot, amelyben kvázi, ha nem szólok, akkor az olyan, mint ha egyet egyetértenék vele. Itt szeretném elmondani, hogy november 4-én hétfőn este fél 8-tól lesz, ismét nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában, ami csak és kizárólag azért lesz, négy alkalommal november 4-től két hetenként, mert hogy egyébként december 20-án ez a rádió becsokja a kapuját velem együtt. Kisztávozik az élők sorából. 06148909999 és egy bármilyen mondandó elmondásához, ami itt a mai műsor kapcsán született. November 4-e hétfő este fél nyolc. Leesett a hallgató a horogról. Jó reggelt! Jó reggelt, úr! Hát nagyon jó volt ez a, ez a riport, ez az interjú. Nem csoda, hogy nem tud a nemessel beszélni. Ezt, ezt, ezt tényleg át kéne tenni egy másik sárkányra magát. A Baránik egy mondat talán hogy bár én nem bajok Ferencvárosi, tehát én pályánk kívül, körön kívül popázok. Ha valamiért, egy valamiért talán megérdemel egy esélyt, már úgy mond a polgármesterséget, amikor ő nem is volt polgármester, de az úti méreggyárat, hogy eltüntették, azt egy az egyben neki köszönhető esztény. Aztán, hogy, hogy egy mondatot még, hogy ez jobb lesz, vagy rosszabb lesz, hogy ő polgármester lesz, ezt még nem tudjuk. Egyet tudunk, hogy más lesz, az biztos. Ebben tehát, az gazdaszt, és a nép megválasztotta, tehát e, itt nem arról van, hogy esélyt kapott. Megválasztották? Na, perc, igen, igen, ö igen. Öt éve van arra. Így van, így van. De, de, az, hogy biztos, hogy, hogy, de az biztos, hogy e, ugye Bácskai úrral, ugye hát hallottuk a az éreken keresztül a beszélgetéseket, minden már természetesen kell feljáncsi hallgató vagyok, rajongó minden. Ilyen beszélgetést vele biztos, hogy nem tudok volna tenni. Hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy rossz vagy jobb lesz, nem tudjuk, hogy más lesz, én sajnálom, hogy nem lehet majd tovább vinni ezt a dolgot, mert érdekes törtéik, ha így lehet mondani, vagy beszélgetéseik lennének maradjunk Krisztizával,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 Vége. Jó reggat. Jó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 Nem, ez nem kincsáról, ez szint a cinizmus. Mm. Jó, De jó. mégsem fogja hallani tőlem azt, amit hallani szeretne. Értem, érte. Figyelj, uralkodom az érzelmeimen, amiben nekem nincs nagy gyakorlatom. Én ezért jártam ez 40 évig, és most, hogy elértem ide, nem vagyok rá büszke. Én nekem mindig az a fiala lesz a szimpatikus, aki a József Attila után szabadon azt mondta, hogy hagyja a dagat ruhát másra. Hát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 061 48 9 és 6 beírom, hogy 25-e 0 Hogy még véletlenül se az legyen, hogy ugyanabban az időben. Ez valamikor ugye a Karácsony Gergely ideje volt, de ő meg átkerült 7, 7 re Jó reggelt! Szeretnék egy mondatot mondani, ami sokkal inkább szól rólam, mint róla. Azt szeretném, hogy Téri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 Jó reggelt. Jó reggelt. Halló? Az előbb is ezt mondta, és én azt mondtam, hogy én is azt mondom, hogy halló. Túljutunk ezen a ponton? Hát akkor túljutottunk. A harmadik telefon még rövitebb lesz.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 hogy ez mit jelent? Igen, tisztában vagyunk. Ezek után már fél sem teszem, gondoltam még egy árságos kérdés fölteztetni. Legyen föl! Azt, azt is írtatnék, ugye, a, a nyilatkozatban, hogy ennek ellenére újra megpályázhatják azért a frekvenciát. Újra megpályázhatják, miközben nincs kiírva? <síl> Jó, hát persze. Azért mondom, hogy hát, hát nem, nem tudom, el vagyok keseredve, az az igazság.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 0614890999 egy és nulla egy is küldtem Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Németh Csaba vagyok. Jó reggelt! Jó Annyit szeretnék mondani, hogy a Márké Zaj Péter, Péter, aki a válaszásokat, ordnőző Igen. Mit mondott tegnap az atv -ben? Mesélte a honpolad de elfelejtettem.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 jó én elindítom a záró zenét ha telefonálnak maradok ha nem akkor kijelöli a zene a tárunkat. Jó reggelt!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 Hát na mondja már, hát kefélt egyet, Nem mondja már, más is megteszi. Jó, majd ha a hölgy telefonál, akkor szívesen hallgatom tovább. Önnek van egy ismerőse, aki ezt mondta, ne haragudjon, irat meg Fél szavakból megértjük egymást. 06 4 9 9 9 9 és 4 Ha véget ér a zene, akkor dörö.fi gmail.com Minden nap műsor, december 20-án utolsó adás. 210 másodperc, van még hátra. de azt akartam kérdezni, hogy akkor nekünk holnap kéne lennünk? Mondd van, egy pénteken ő már nincs. Nem baj, hát semmi, semmit, mindenre. Nem, nem vesztettem el a józanságot. Mind a két hallgató közben adás volt. Tessék, holnap legyünk fél nyolckor, az jó. Legyen hét.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 Ezért mondom, hol, holnap fél nyolc, most el is mondom, az embernek holna fél nyolc bácskaján. köszönöm szépen. Jó, rendben van, majd ezt tésztánsuk, viszont hallásra. Tessék. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt. szeretném hogy csak novembertől lehet majd a hallgatókkal uh, beszélni, hogy milyen ötlet lenne talán a tovább mennyire Köszönöm Igen. szépen, akkor Másik hallgatónak nem volt türelme, mert még 48 másodperc van, vagy ha telefonálnak, akkor maradok. November 4-én nagyon messziről jött ember, akvárium Club volt lokál. Béke poraimra. Ezt átvettem. De nem béke poraira, béke még 20. Pénztártóvaló távozás után reklamációt nem fogadok el. 12. 5. Ádám, teljes. TV Rádió FM 98 Itthon vagyunk.